أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان رَبك ان رَبك حكيم عليم ولكن حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه مقدس ابراهيم عليه الصلاه والسلام ک کوم باندې بہترین انداز کې الله تعالی بیان ندی جملہ کې الله تعالی فرمای او تل کا حجتنا دکړه دا جماټ کې بیان شوه چې دا کوم کده ستورو کده نور او تاسو په بوتانو ای السلام او د دلیل سره کو نالاوې د خپل ژوند دلی آ کینہ ها ابراهيم کدام ابراهيم عليه السلام تار کړو علي قومه او مقابله د قوم ده ندي نمالو مشوار چې دا مجرب په کوم باندې ابراهيم عليه السلام دانه چې الله تعالی معلوم نو نو کل اس قومه تا او کله نوښت او کله سودي خدمه واخره کي الله تعالی تو رسل نہ نہ دی نہ صفات تلگی اللہ اذا زمون او منہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فمقابلہ تھا خود قوم کی ورنہ اول اللہ فرمائے ا کنا مو ورنہ او جتا اللہ ورث ابراہیم ناس نہ اللہ کے نبی ندی جولی نہ صفات اس بات کا اشارہ تو مش پیغمبر علیہ السلام سلام دا اللہ تعالی ته عام اور پس اللہ تعالی قانون بیان نه او درجات ممنش ناصرم ابن علیہ السلام درود و سلام نا الله تعالی چمو گا واد صدا مال دوز بهترين وي نا و کوم مرتبه ور کو علم کی اولا روی نر پر درجات, درجات مرتبه من نشا در چال پرچوان پا علم کی پا عمل کی پا دلیل بیانولو کی در باطل پرست و پا والو د و دا آقای در باطل و معبودان و پا والو کی دا دا پا آقای و تحجت و علم ورکو دا آقا مرتبه وجده اولا روی ورکی نزدک الله الاول حکیم نے حکمت ور سرشتہ او علیم د علم ور سرشتان او چې چاته ورغی نه رانه چې مستحق نه دی ورکرګی نه نه حکیم دی حکمتي انداز سره چې چا کې صلاحیت او استعداد وي د علم د عمل او د دلیل نو الله تعالی ورته ورګی او الله تعالی کوی چې څوک درې لایق دی چا تا علم او عمل او حجت ور کول प्रकारे او څوک د ری لایک نه لري چا نه دی ور کول نور مزید الله تعالی د ابراهيم السلام متعلق بیان ک و وهبنا لهو منګا ور کړو السلام تا اسحا کا چدا د ابراهيم السلام ز اور ابراہیم علیہ السلام سوال کرا داوتر سوال ملو شی ویا یعقوب علیہ ک راضی ویا یعقوب ناخلا ویا یعقوب علیہ السلام داوتر انبل داوتر زیادت یعنی سوال نه کوله دا سوال نو سی الله تعالی ورته یعقوب علیہ السلام د زوی زوی امر کو چاغته پورتو کی مونګاتاسو نو سی یو خبره یاد چا دی دیګه تعالی دا تل رسول پیغمبرانو ولا رسول پیغمبرانو اجمالی ذکر کوران کې ټوټل 25 تو ابیاء او تذکرار وړاندې 25 تو ابیاء او تذکرار وړاندې دا چا ډېر تفصيل بیان شویل او چا لږ تفصيل بیان شویل اوباره 25 تو کې جیبه خبره ده دلته کې زیاد و پیغمبرانو چی پیوزه باندی زکر راغل دی پا قرآن کی نو آغا دل تکی راغل دی دل تکی تقریبا تقریبا دولس و انبیاء و تذکیره موجود دی آده دین علاوه دولس نور بکایا چی کم دی و پیغمبران نو دا غیت تذکیره بلزاکی راغل دی اکا دم علیہ السلام دی آغا دل تنیشتا ادریس علیہ السلام دی شعیب علیہ السلام دی صالح علیہ السلام دی اہود علیہ السلام دی عبدالکفل رضی اللہ تعالی علیہ السلام جلکفل علیہ السلام دا اغاو دا اغاو تسکرہ چلا دا پا قرآن کی پنور متفرق زیون کی راگلے او دا اللہ تعالیٰ دا پیزیش تنبیہ تولیس میں پیغام سنو تول با خلق به تويد با او بیا چې خلک کم زمانهې د تويد نه مت تفرق شوي دی نه مختلف و زمانو کې مختلف واللا گي مختلف و جب والله تا مختلف و خلکوته ال نلا پاند چې کم دلتهقرآ کې زی کردی دام را للی او د نهلاوه سي او دین سلی د زره س کم او بش د اوغ تمام دوران الله راغلی دی خود نور تذکرہ را په قران کې دی پیژشتنه نل پرمای او وحب له اسهام ام ورکلو دی ابراهيم عليه السلام کا اسه ز وي يعقوب او بليعوبره السلام چې هغه نوسه او وكلن هدينا والل دی دوار تمنغا حق لار هو دی ہدایت او مددګل ونوحا اوبل نوح علیہ السلام هدینا من قبل لیبرائیم علیہ السلام نولان دی اللہ تلاوی اغا تب منگا حق لا رخو دلو دا حق چکم طریق تے دا حق لا رداد اغا ممدد نولان دی نوح علیہ السلام تخو دلو ومین نوریتی او دا اولاد ده دیوے کې د اولاد د چا نه مراد شب د ذریه ته هیڅ نه هينه مراد شب مده کې موږ مفسرین بگووال یوول نه نوح عليه السلام دی او دې باندې اکثر مفسرین دی دلته چې کوم پیغمبران ذکر دي دا په اولاد د نوح عليه السلام کې ځای تلو ته السلام راغلي الله تعالی سناتو سمع اغا دنوح علیہ السلام پا اولاد کی رسنگ چیدانو رنگی او بازی مبسرین اغا دیت رب تبرگلگی بلکی زیاد زوری پدیبانی لگولد چیدل دا اولاد نموراد دا چکم زیگر کی گی اولان دا ابراہیم علیہ السلام زکتہ اس تا معلومه خبرت تقریبا تقریبا دا ابراہیم علیہ السلام نروستو طور پیغمبران دا ابراہیم علیہ السلام پر نسل گیرانو بنی اسرائیل ته چې کمراګل دي اګوب د یعقوب علیه السلام په اولاد کې ټول ټول پټولا د یعقوب علیه السلام په اولاد کی. او چې ګم نبی علیه السلام عربو آیاوه ترګل دي نه په ابن اسماعیل کې د تر دې پورې چې سیدنا محمد صلی الله علیه و آغم اګم د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې نه باندې مفسرین اوی چې دلته نه مراد اولاد نو ابراہیم علیہ السلام بیا په باندې اشكال را دي چې پر نو پیغمبران چي علیہ السلام نو د څنګه علیہ السلام اولاد او نو سلام او سلام چې نو د څنګه جواب کو علیہ السلام د ابراہیم علیہ السلام په اولاد کده او شرعي او نو عادي دري مطلب نړی خمرداش او عیسیٰ علیہ السلام خو خپل اولاد کې نه لري خدای ته د خور په اولاد کې دښتری اولاد متولې کړي عیسیٰ علیہ السلام پلار ونه نه پیړل هدي کم خلک اولاد و د خور کې اولاد و لیکيږي نو عیسیٰ علیہ السلام داده ابراهیم علیہ السلام د خور په اولاد کې اگر د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې خو آغای درور پا اولاد نید رواری ریوت السلام <سؤال> نو عام طور اگر اولاد بیلی او خلق اخپل بچے گھنی نو دیواری نید قرآن کی ریوت علیه السلاح و السلام دچاب پا اولاد کی ذکر شد دیگ ریم علیه السلام پا اولاد کی ذکر شد بانہار آریو جنر مراد شیو اللہ تعالی علم خوداک خبری پکیلی ومین دور بیتی ایر او د اولاد دننہ داود داود علیه السلام تمونګه حق لار په ودلې و داود داود علیه السلام داود ابن و دایوب علیہ السلام و یوسف او یوسف علیہ السلام تمون هدایت کړ ابن عمران علیه السلام موسا علیہ السلام هارون علیہ السلام د موسا علیہ السلام څخه ورو او نزل المحسنين الله اذا منج عدت منج بهترین بدل ورکاو نه جان خلقته ځان نه کم خلک فدا کرم زمږ عام قانون دی چې کم نه جان خلقوي هغه ته منج بهترین بدل ورکاو و او بل زكريا عليه السلام زكريا ابن عازم ابن برکیا غادر سليمان عليه السلام او اولاد کي راضي زكريا السلام سليمان عليه السلام او اولاد کي راضي علاوه کسی چني یا ميا السلام غادرې مخ دي زكريا عليه السلام زيو دا تفصيلي واقعه آدري مصحف کې 13 شروع شه د مریم علیه السلام کا قالت کا او میلی دم چې الله تعالی او د بی موسمه بیوی بی ورته بی. ندس پالو خدای پاک ته بریوانی قادر ان لا نفس علی کون اللہ فرتمچی ورکم او یحییٰ نیمه ولک او داغه تفصیلی بیا سورت مریم کې براشی چې الله تعالی او توج تعالی موږ بچی لرکاو ذالنون قبل سمیا و یاس علیہ الصلات والسلام کل من الصالحین اللہ کامل نیکان خلق دا کامل نیکان خلق او ابن اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دا ابراهیم علیہ الصلات والسلام او اسماعیل علیہ الصلات والسلام په اولاد کې تاسو ماوي زمونږ پیغمبر اره او یسا ابن اختو یسا علیہ السلام ویونسہ علينا عليه السلام ولود اولود ابن هاران ابن ازر دا دا ابراهيم عليه السلام دغه اولاد کې وکلم تضلنا على العالمين الله دې طول د من فضیلت ورکړو په نبوت کې عل العالمینا په مخلوقات کې دا ټول انبیا نو زده یو خبر دی دا کومه تفسیر سره تعلق نه خارجی خبران در پیغمبران دی نمونه تاو گلے جا دیر بہترین نمونه دی. ندا نمون اخبال اولاد لکی حضور کتاری دکر کتران اپنی زیبان دی تیوی والا اگرامو والا دا نمونه دی داود و دا سلیمان ایوب یوسف موسیٰ حارون زکریہ او یحیٰ عیسیٰ الیاس اسماعیل یسع یونس علیہ السلام نو بہترین نمونه اخبال اولاد لکھارا یا خپل خاندان کې څو پیدا شینې دنهونه کې حل په کار اوګر چې इजرائیلونه ملکيري او بیا خلقونه چې چارن هغهستی الهاله نه نهونکو بعد علما فرمایي د تاثیر نه نه به هر تاثیر مدلوی او قنوی خنوم به ترين کې هدل پکاري به ترين نوم نه راغري نه سماله اول دې تاسو وګورئ یو یو پکې نه ده دار نه ولتر ماس پهینه پور او څنګه خپل باندې نه راځي وی یو چې خپل راځي یو چې نوار سره بیا د خپل مطابق دا قانون روان نوار سره ولیا خپل پوند کیږي د څوک ته یو یو څوک ته باندې نن چې په ډول پکاري اګر چې شنه حقات کې مسله راځي هغه کې قدم ملي کېدلي کېل پکاري مسواله مسلې راځي نو سبا بیا خلک دا وجه نه کوي خو به تر ادا راځي یول لفظی مرکب لفظی امراد لفظی سن چې پیغمبرانو بار حل نه هو خارجی خبره الله تعالی فرمایي و من آلائهم و من آلائهم میاو ما نه را را و من آلائهم بازي د بلارانه نه دی من ترضیه یامین ابتدای و د علماء ینه یا دا بازي بلارانه دی تا عام الهدایت کړ ان د باج لارن pkgoka pirano لګره چا بل ابراہیم عليه السلام بل ازر متقره اگر یو عالم ترشه جلال الدین سیتی اوي دی دیو پیغمبر بلارم کافر ترشه داغزان خپل بریمانه کتابونه لري خپل دلایل لري او دا ازر دا د ابراہیم عليه السلام وی بلارم د اترو خبرونه درالګ مبصرینو ذکر کړي دي ترو داغزان و بارحال اکثر علماء دک کوئی چیئے دے بازو پلاران بکی با کافرانو مو لکا بازی آذر دے ابراہیم علیہ السلام لارگنی بازی اونکو سرین ومن آبائیم بازی دے پلارانو دیدیمونگ ہدایت کنو نو نو لکا دکا مثال میں درکا ورلو بیعاتی ہم آبازی دے اولاد دیدی نو دے باز اولاد پہ ہدایت باندی نو لکا سوگو لنو علیہ السلام زیادت رہت نبی علیه السلام جو تفصیلی ډېره بهترينا عجیب واقعت سړی باندې وښته و درې سورته هوت کې به ان شاء الله راځي عجیب پس منظر وته راځه بچیا کیشته راو کې جنن ایس توپنی شي بچی ره تاو ته ساوي الای جبل یعصمنی من الماء زبر دې غرتہ دروازه مده غرتہ با اونې سمه دې ته باندې دې ته زهور سم ټګانا بچ بچم تاو ته اننه ان بعضی اولاد اغم مہدین او اللہ و تعالی ہدایت باندې بنو لك اولاد کې لك در مثال بنو عليه السلام والسلام زي و ايخوانهم او بعضی درونه دي ولله تعالی بعض درونه پکې راسيون چې هغه په هدایت باندې بنو الله زکه وي او بعضی درونه دينا واستاینه هم الله ایمون او تعنبو او ترک بعضه تمنبو او ترک نړیر پکې راسيږي نړیرو نو او د بعضی او پلانان پکې زه او انبیاء اذا بعض روحا پلاران او اولاد پکی ہدایت والو په صحیح لار باندې او بعضه بکي راتو چاوي په صحیح طريق باندې هدایت ہدایت باندې پتہ لازم انده حق چې اوسړي جهان عالمي نه او دا هغه لوی جړه اولاد دې دا غوړ دې سلفي صوفي صد عرب صحیح لار باندې روانه روانه او هغه په صحیح لار باندې نه ځینته دې په هغه باندې عالم ملامت کوي نه نه پیغمبرانو او اولاد کې او پلارانو کې پروږي ا ني دې پیاو وخت هېدا دې په ترسوي نو کېلې شي چې کله د امبیاو خامخاتول نسل اخرات ولني ذکر نو کېلې شي په مخالف دین کېلې هر څلې خپل عمل ذمہ دار دی داغه نه په خپل عمل بارکی ته پوسکی البته تبلیغ او بیان کول دا هغه پر تمن کې اور اور تمن او چا بګه ا مخالف تمن کې درجه امت ذمہ داری دا یوازې عالم تمن الله هی موتا ان پیغمبري ورکړی و ورکړی موږ هغه او موږ د سېلا نه او هدايت ته موږ کړه خدای موږ کریوال ال سراط المستقیم لاري برابر الله فرمای ځالک خدای ځالک دک مشکور دي انبیانو ته چې کوم شه دا هدايت ده الله تعالی ځالک خدای دا هدايت ده چا هدايت د الله تعالی نه هدايت نشي خپل اسکي هدايت د الله تعالی په لاس کې دی چې الله وواري نو انسان ته هدايت ورکي نو الله تعالی هدايت ورکول شي نو الله پرمې ذالک ذکره پران بران ته چې کوم ذکر شو خدای الله د هدايت د الله او معرفت د الله الله و ورکله الله د شرک او د پرستنه او د او يهدي هي منيشا من عباده او تعالی الله تعالی قانون دې چا چې الله تعالی غاری من عباده د باندې کانو خلونا د دې پیغمبرانو نه علاوه چې د چارې نو الله تعالی او ته هدایت ورکي الله دې بوت پرستانه او د شرک پرستانه 파ٹ ساتي اوس دا واکه خو دلته ذکر شاخودري واکه مقصد سره نو الله تعالی اخیره کې دا ټول مونږه ذکر کل په دې باندې نتیجه مرتب کوي خبرونه درازي سړې په دې څه ځي څرګندل کېږي د اخره کې خلاصې الله تعالی اجمالي تور د پیغمبرانو ذکر په جریته مونږ هدايت کړو نو اوس او په سی الله تعالی نتیجه ذکر کوي د مکه کې مشرکان دا الله پرمحي شرک دومره عظیم شانونه نه الله سراثوب شریکون دومره عظیم شانونه نه چې دا په زمان محبوب بنديگان دي نیکان خلک دي بالفرض والمه که چره ده دی پیغمبرانو نم شرک شوه نو اللہ بده دی عمل برباد کرد نو تاسو پکیسی ده مکی مشرکان چی تاسو شرک کوئی او که ده شرک جواز لی نو دی انبیاو دبا نو لحاظه که ستاسو پیغمبر محمد علیه السلاة والسلام ستاسو ده مکی پا ماشرکی ده شرک رد که نو دی باندی با حق دی ده دنو مخی انبیاو شرک نده کن ا شرک عظیمه که ده کده دنه مخکی انبیایو کړهوی دای عمل هم برباد لہذا دتم گنجائش نشته چې تاسو دې خپل دین تر حق او دې تاسو د نه بیزاری کوي چې انت اومن دور الله ما لا یم تونا ولا یدورنا دګې دې برحق نه چې شرک دې گنجائش نشتا تاسو په باطل پرستەوە نه دي نه مخکی پیغمبرانو هم دې رد کړي دي هغه خپل باندې ندې مرز نه ډې خطرناک ګونا نه ځان الله تعالی دا نتیجې سره کوي الله فرمایي ولو اشرف بالفرض والنهار کدی انبی او چې کوم مخ کې ذکر شو کدی شرک کړو لہب فلہب ضا نو زایشې وبو بربادشي وبو وان هم دینه ما کوم یا عملون اا عمل چې کوم دنیا کې مسلسل کرو او ځانې ستنې کړو دا الله لپاره تبلیغ کړو په مخلوق باندې mehnat کړو مخلوقي الله ترې رباله لرو او کدی نه مشوي عمل باندې نو دا ارث سي نه د شریط مثال د پېټرول بس ټول عمل برباري پېټرول بس باندې واړ او تیلي ودو نو بس هغه ارث به نو بس د شریط مثال دا څنګه وګڼه د ني مثال د پېټرول نه ټول عمل د انسان برباري الله فرمایو الیکالذین دق الانبیا چکم کیب سو ولث الانبیا چې کم دلته کې مخ کې دا هغه تذکرہ وشو چې کمدی دغه ته ذکره اغوشوا چکم دلتا کتا انبیاؤ تسکی روشوا اولائکا دکا انبیاؤ دکا ولس انبیاؤ الذین آتیناهم الكتاب دیتا اللہوی من کتاب مورکن کتاب نمرا جن کتاب جار پر لکتاب ملو دی چاہتا صحیپی ملو دی چاہتا کتاب نمیلو دی والخکمہ اول دیتا من خکم خکم مانع خدا دیا حکمت علوم دا, دا, دا, دا حکمت موی و دا علم دا شریعت کوئے اور دا حکم خکم پیسلی تم گلے کی چھلے چاپو مزکی تا پیسلک این دیتا حکمو ہے پیسلی و دا حکم دا حلق و کمسکی پیسلک و حق او باطن جدا کیا اور یا دا حکم نموراد اگر معرفت دا حقائق دا عشیاء دا تولو شدون و حقیقت اگر تا اللہ تلا خدرین حکمت وَنُبُوَّة او الله یې موږ ته نوبوت ورکړل پیغمبر نو نبی له سنات والسلام پیغمبر نه دي نه د محکم چې کوم پیغمبران دي هغه ته نوبوت ملایږي الله تعالی فرمایي اوصو تصلی ورکوې دې والسلام ته فَيَأْخُذُ بِهَا هَؤُلَا کفر کوي بها پرې درې واله باندې کتاب باندې پرې حکمت باندې پرې نوبوت باندې هاف لای اس کا ن راजी فقط و کلنا به او من لسو ب کافرین الله منمو قرار کل دی د یوا د پاار ج پدي به ایمان راړي داس او قوم ليسسو ب کافرینغ پر نبوت او کتابونو کتابو او پیل حکمت بانددي کفر نکئ او دا کوم کم دی نو بعض مپیرين اه مدینا بعضمهجرين اننس بعضوي محجرین سصيل خبره دا د درقیمت پور جکم کس پدي باندې ایمان راړی، الله تعالی د دې لپاره مقرره کړي او الله تعالی هغه ته هدايت ورنصیب کړي او هدايت ورنصیب کاینو اګهول الله تعالی د دې لپاره مقرره کړي دي اګه د نبی اسلام محمد د الله تعالی ورته تسلی ورکړه کدي کاینو کیدو پر دا وایو وړوکه جمعات ده دا دې په کوپر عزت نکېږي الله تعالی د دې لپاره ډیر خلک به پیدا کړي او مقرره کړي وي چې په دې باندې بای ایمان راړي د دې لپاره به کاین نوووات باندې د نه انکار د یو مرز داو الله تعالی د دې یو بل مرز اسلام کړي دی دې کې تقلید داو د خپل تقلید چې بلارانو څخه دی به صاحب کو چې بلارانو څخه دی هغه به کوو هغه به نه چې تقلید خو د دې په کار لپی پیغمبر اسلام تم الله حکم کوي فبه حداه مقتدی د دې په هدایت باندې صرف د دې په نتا پنچامان دے اکتا دی اے پیغمبر تم اقتداو کا دی پسی روان دی پیغمبران پسی روان نو دیکی اشارت و دی خبری تا که گورا مطلقی آباد تکلید انسان او مطلقی هر سڑے اغا دی قابل کابل ندے جتا داغا خبر آخلی اغا پسی رواني اغا چیسا بیانی داغا خبر آمنی نا نا داسی خستا چکم و تا اللہ ندایت کری اولائک اللہینا عام کسان د لاجکم ذکر شو حداهم الله حدا الله دې ته الله هدايت کلو چې چاته هدايت الله کی د تکلیف قابل هغه مطلق استصف لارن چې کم وو فرشتو د د تکلیف قابل نه تاب خداهم اي پیغمبره فصیرت او په هدايت کړي باندې اک کم اقتداء وکایه پیغمبره د دې ټکي مفسرین واجب خبره ذکر کړې راه نبی علیہ الصلوۃ <تصالح> والسلام تعالی پر مال دی طول اندیاو که سيرو ونج دی پس اختیار نبی چې کم اکایدو نو هغه اکاید اختیار اچ تمام عمل نو هر زمانہ کې هر امت ته بارزان لا عملی چې کم عمل داسې دي چې نبی علیہ السلام ته بمخ کنه د تیر امت په الله نازل کړه انکار به پهونو کبه نبی علیہ السلام دین وګرځي او چکم احکاماتی نور په پیغمبرانو کې سناسه اختلاف شته د چارو جزياتي د چا کم د چا منځونو زیات د چا کم هو اکايد تقریبا چکم اصول الاکائدي د توحيد الله د دا وحدانيت نعرفتلك امران يوم نه اي پیغمبران په پیغمبر ټول الاکائدو کې او په بازي فروي احکامو کې د پیغمبرانو په روان شاله او جيبه خبره دا چې تاسو مفسرینو کړی چه نبی علیہ السلام کامل اخلاق پدی وجه چې اغا تا اللہ تلا تعلیم ور او خوکمی ور تا کڑو چه دا کم انبیاء و کم بہترین سپاک تی اغیر تولو پس اقتداو پا لگا پنو حلیہ السلام کی سو انتہائی مشکت برداشکول کوم اغا بوتو سمر تکلیب ارسو اغا سرد دینا نحنیم سا وکالا کوم تداوت ور کڑی داسو پتم پا نبی علیہ السلام کیو بلچ عمره ابراہیم علیہ السلام ملمدوستو او ايي مجاهده ول انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې ملمدوستي په کامله طریقه خدای سره ځنه ده د سیرت کتاب نه نه جتا استاذل بیان کوم چې د جمعې باندې بیان شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې ملمدوستي اجب په بهترینه طریقه سره وا مجاهدان په کې بهترینه طریقه سره مجاهده کامله طریقه سره عمره خپل په عمران نواغی صبر کرتن انتہائی صبر و انسان یاقوب علیہ السلام دو سلام تو صورت تکلیف کل ازئی یوسف علیہ السلام پا کم شاڑ و کن دو بانده پا کم طریقہ ماں دی پا مصر کے خرش را خرشو او صوم را ده تکلیف ببرداشو سبر و علی انسان ننبی علیہ السلام کیم صبر بہترین طریقے سر و خان لائدی ساکھت او دی یاقوب علیہ السلام سبتشو او عیو علیہ السلام کیم صبر نبي اسلام کی نورا دا مبارک ہے اللہ پر میں ان وجدنا صابر ای ایوب علیہ السلام مونږ انتی صابر انسان مونږ الله تبارک واکل زاریب وکول او دا صبر نبی اسلام کی او یوسف علیہ السلام کی صبر او شکر دوار خرص صبرناک انسانو جیل جیل نه راوځه وته لا و چې کم زنانو ذلیل دلی ما واغی لاس کټ کړو د ځان بادشان به وای چې هغه ټول زنانه راوبلې او دا غېنه ته پوسګي چې پيغمه يوسف عليه السلام کې دې څه غيب لیدلو چې کله د جیل نه غتبير وال چې کوم تعبير لته لرو چې کوم قصو په سي لګلو بادشان اوراغه ټول زنانه معلومه په غې باندې लेवल موجودو هغه خپل لازم نه هغه د حسن د وجه نه کټ کړی نو هغه ټول نه ته پوسګي ټول اقرار وکي يوسف عليه السلام سره سبحانه نورو نبی عليه السلام وې کدي يوسف عليه مابه ځلته سربراوته او مابه دل نه راوته او مابه اجابت او قبولواله کلو د دې د دې قصد وینا او دل نه براوته نو صبر په یوسف علی السلام کې په کامله طریقې نویر السلام بہترین صبر الله ای نو په وینا او دغه ډول په زکریا علیہ السلام کې یحیی علی السلام کې عیسی علی السلام کې الیا علی دنیا ډیر بر رحمت عیسی السلام انسان د دنیا یحیی علی السلام بیر بیر انسانو انسان د دنیا کامل طریقے نور صفات په پیغمبرانو کې خدای یو صفات پکې الله تعالی انتهایی مراتب و انتهایی کمال سره یو اسماعیل علی السلام کې رښتینی رښتینی نور پیغمبرانو هغه کې صدق اعلی مرتبه انه کان صادقا صادق الوعد و کان رسول النبی یو نثل اسلام کې الله تعجیز او دمای پګهټه کې الله تعالی داسې کامل طریقے سره جایز یو کړه چرا اللہ تعالیٰ را خلاس ناغکی عجیزیو نگوہ اللہ تعالیٰ فرمائی پا بے خدا ہوں کو حنایت دی بانے پا طریقی دی بانے ایک امبرہ ایک طریق کم اقتداؤ کا دی پسیشا نو نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ دا طول خسلتنا پا کمالی طریقی بانے را او دا نبی علیہ السلام تا اللہ وی دی پسیشا دی پسیشا تا دی چکم سیرتو کم شکل و شباحت و آغاز شکل و شباحت کا نو دا علماء دے گیر بارکن فرمائی خوا چھداد دے طول و انبیاء او نبی علیہ السلام تا لاویلی دیدی پس اقتداؤ کا نو دا نبی علیہ السلام تا صرف نوی دا طول امت تاول پیغمبر تجی خبر کی گئی طول امت تا کی گئی نو دا طول انبیاء و دا هر زمانے دا نیکان و دا اولیاء و سنتی گر ساتل او بریتان لاندول نو دے ک ولا اسالكم عليه اجر پیغمبر دیو اعتاصنا په تبلیغ باندې د قران په بیان باندې سمجدوري نو غالو خیراتي پرتو ورتا ستدا بیانوما نتا وی د مخالفت کوي د رین انکار کوي دې ته کی نهي دانما نهي ان هوا الا ذکر للعالمین دا قران خننه مگر کولي پن ور کولي للعالمین مخلوقات درس نوی سدیس مو اوادنیسته ಪರಿګري انسانيت لپاره هدايت ته موعظه خدا انسانان خپل باني نه قدروي چې خپل قدر نه بيجنې چې الله هته به ترين کتاب را لګنه او دا اگې نه ياراسه نو کافرانو به مننه او مسلمانانو ورته کېنينه عملي تور اسد کولته اتيار نه دنيا نه لاليچ لپاره هو خپل بچي سره نماز پهينه پوري خدا الله د کتاب د لپاره داغه تقوس منښته تلص پیری وته نه ني او نوار پکینی این هو ایلا ذکر علی دا تسکیر او نسیت دا مخلوقات لبار نا جکم انسان تی مخالی اغا با دا دی دا قرآن او د نسیت نا اغا با مخلوم اگر سو بستا وَتِيْكَ حُجَّتُنَا وَتِيْكَ وَدَكَ حُجَّتُنَا دَدَيْزَ مُنگَو اتاینالاوین مرکلودین ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا ان کاوی پکوم د باندي په مقابله د پوند د کی کوم راو پر ځای یوې خپل کی نر تا ولاوین جو تهو درجات دراجیو مرتبه کی ان ربتا یکن ربستا حکیمندر حکمت والے وہ حدیث صبح جو تول پر کار یو سب کتا کول علیمن کو حکیمن حکمت والے علیمن کو اے و وہبنا الان وار کر لهد ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق و اسحاق علیہ السلام تے و یعقوب یعوب علیہ السلام سے کلان ذا ذوالہ فرمایا ہدایتنا دیتولو تا ینی دیتواو تا ها جینا من هدایت کڑی و خودنم کڑی واد سیلاری و نوحنا و نوح السلام کا ها جینا من هدایت کڑی واد من قبل من قبل وراند دیبرایم علیہ السلامنا و من دوریتیو داولاد ددنا دعود دعود علیہ السلام تا و سلیمان و ایوب و یوسف او سلیمان و یوسف علیہ السلام تا یوسف علیہ السلام تا و موسا و حارون و موسام حارون علیہ السلام تا و فکره لکم دکھرانگی نشی اللہ المحسنین نیکی دون پتا وزکریہ ویحیہ ویسا ویلیاس او زکریہ ویحیہ ایسا ویلیاس علیہم السلام کلن منس کلن منس صالحین کلن داتو لاللہ فرمائل منس صالحین دکانلون ای کانونو ویسمایل ویسا ویونس او اسمایل ویسا ویونس علیہم السلام کامل ویونس و لوتا ویونس و لوتا و لوتا علیه مسلامتا و كلنا اللہ فرمیدات و فضلنا بیتهم فزلت و رکلو علا العالمین و مخلوقات و باندر و من آبائهم ادبازی پلاران و ددینا و ذربیاتهم ادبازی اولاد و اقوامهم ادبازی اھودن ہم پر دیتا یاسرات مستقیم لارینتا رانی کا دک ہدایت او خودرنا ہدایت دا الله یہ ہي ہدایت کې به پدک ہدایت ترا منا چل او چې اووالي من عباده د بندگان خپلنا ولو اشرک فتربی شرک بل فرض والمحال لکه نبی نا شرک نکي بل فرض الله کچ شرک لا تانو بربات شباو زائے شباو انهم دذین مآ آمال کانو یا ملونہ چیدیو سلسلام الکو اُلائیکن لذین دا امبیاں کسانو آتائنا ہمو الكتاب اللہو جیمم دیتے والله قوم ما او حکمت ولا علم والنبوة والتبيان في بري فيذكر بها كثير كفرك بها قد قد باندي قد نبوت او كتابو قد باندي هاؤلاء اهل مكه فقد وكلنا تم قومن درس یو قوم له تو بهه به کافرین له سوچ نه دی بهه به دی ورو سدن باندي به کافرین کوفر کون کی اولایک اللذین کسانو حد الله چې الله دې ہدایت کړو دا ہدایت لایق دی ہدایت کړو دې استحقاق وړو فبهداه هم نو ہدایت دې باندي ایک تنے پی امبرا نیتو کا دی پسیشہ دبی ابتداو کا تابعارن کا کلی وے پی امبرا سن کو زسو ان کوم نو والا دی کلیو قران باندې اجران ستی سو و زو مر دی ان دا نر قران ذکر مگر نسیت ور تولبی ینا نینا مخلوقات تا یا اول ولین یا اخرین یا رسول المدینہ رحمۃ المسلمین کریم خدای کما نیک حستای چدل ذکر شکر کریم خدای دې تاکم هدایت او انوارات او برکات ورکړي یا الله ندی په پازی بلارانو کې یا الله پاولات یا الله ته هدایت او انعسان ګرځول کریم خدای موږ هم د مسوال کو دینه او کرشمہ منتمر نصیب وګرځه زکاسته الله دا واړه وکذالک نزل محسنین موږ فضلو ورکونه کانو خلق خدای موږ نیکان الله نیکان خلق کې کریم احراء کې مبدلی لري کریم احراء تناسب او پرځه کریم احراء اشرف اعظم جرم دي اعظم عبارت کې کریم تا چې کم دی کتاب د پاره هغه پر کړی ځان له کتاب ومني کریم احراء کې مونږه کې او پرځه چې دی کتاب خدمت کوي د تناستي یا لکه خدمتګار او کې یا الله کریم احراء مونږه او پرځه یا الله کریم احراء څنګه چې تا خلک پیغمبر کوي بلکې تا قومه چې تا نبی او پر روان چې دا غوښته کم صفات بیان شو الله چې صبر دې مجاهدت مشکت مشککته د دین لپاره برداشت دې کریم خدای دا کومګم پیدا کې یا الله هر کې تعویل قران نصيحت ور کولې کریم خدای دا سیر ور کول نصيحت قبولول کریم خدای روږی مې چې د ډول <سؤال> سترتون پیدا کې یا الله ته راځي شپه د غا نصيب وګرځي صلی الله تعالی علی محمد وال